Barcelona, a Canaletes, a poc a poc l'ambient va increscendo. Òbviament, després que van passant els minuts, des que s'ha acabat la final de la Copa d'Europa, José Maria Déu. Cada vegada hi ha més gent aquí, ja és impossible fer un càlcul, ja no m'atreveixo, dir quanta gent hi ha aquí, però n'hi ha milers, n'hi ha milers, hi ha milers d'ampolles de cava que ja són oberts, hi ha milers de banderes, hi ha milers de senyres, hi ha milers de persones a la posició que m'he deixat que estan penjades de que allà sigui, per tenir un lloc preferencial i veure el que aquí es diu. Aquí ha un noi que ha vingut dient, vull parlar per Catalunya Ràdio, No més fer per Catalunya Ràdio i m'esperaré, si convé, a que acabi tot ells amb roda de pensa. Què li dir? Sí senyor, és veritat. Volia dir que fa molt temps, molt temps, que estàvem esperant aquest triomf. Que hi ha molta gent aquí, a totes les revivències, a Catalunya Ràdio, veniu a Canaletes, perquè això només passa un cop, passa un cop. Escolteu, escolteu tot el que està vivint aquesta gent. És increïble! ja hem perdut allò, la feina, ara m'has de dir una cosa, ara m'has de dir, m'has de dir l'alineació que ha presentat avui al Barça, perquè és històrica, aquesta línia històrica, tu ho saps, sí que ha de ser, sí que de ser, l'alineació que ha presentat avui al Barça ha estat, bàsicament, Lumi Serreta, Koeman i Stoico. No, em treu que em eh? No fa falta dir ningú més, perquè aquests són les persones que m'ho hem de molt, molt, molt, molt de temps. Però si voler variació diré. Tibisarreta, Nando, Juan Carlos, Ferrer, Guardiola, Fumann, Maquero, el Suico, Maquero, un altre cop ja l'he dit, igual. El Barça, eh, escuteu els quets, esclava de Catalunya Ràdio. La gent, la gent té una eufòria indescriptible en aquest costat. 11 i 26 minuts.